Kärlek och Knaster En podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv Välkomna till en ett av Kärlek och Knaster Med mig, Tony Savella. Dagens gäst heter David Waltersson och vi ska prata om Bob Dylans album Blood on the Tracks. Det kommer bli ett samtal om självömkan, om oändliga kärlekshistorier och nördiga anekdoter. Det är lite läskigt att prata om Bob Dylan. Och ja, varför tror du att det är så, David? Jag vet inte, det är någonting extra med att. Uh att diskutera Bob Dylan, det, det blir det är så lätt att det blir jättepretentiöst för folk som lyssnar som inte tycker om Bob Dylan, därför att många, eh, dels finns det ju många som nördar ner sig i Bob Dylan, som du kanske gör, eller, eller ja, och då är det som att jag tänker att när, när folk hör mig säga att jag tycker om Bob Dylan, då tänker de det där är en sån här nörd som tror att han kan allting. Och det kan jag inte. Så därför blir jag så här, jag hoppas att de som lyssnar på det här inser att jag är ingen yberexpert uh, på mm. hela Bob Dylan. Jag kan vissa grejer. Men framförallt så tycker jag om musiken och det är väl kanske det som är det viktigaste tänker jag. Ja, det tänker jag också. Alltså, det är som sagt, det skulle bli rätt tråkigt om det blir liksom två kalenderbitar som sitter. Ja, eh, och bollar datum mellan varandra. Nu är mm. jag sån. Jag är ju ganska svårt dyllan. fan Ja. Sjukligt skulle man nästan kunna säga. <laughs> så att jag, jag tror nästan att jag har varit rätt nervös inför det här samtalet, mest av alla. Eftersom sådär, shit, nu måste jag ju leverera. ja. Ja, men det, du, du märker ju själv. Det är ja. som att eh, det är förväntningar från folk utifrån. Men du har också kanske förväntningar inifrån dig själv eftersom att du faktiskt kan en, en hel del om det. Målet är att det ska bli sådär skönt och avslappnat. Ska vi börja så här. Vad heter du? Jag heter David <laughs> Ja. <laughs> Kort och, och koncist. Och, och vem är du? Jag är en lärarstudent som för tillfället bor i Linköping och pluggar på stadens universitet men är ursprungligen från Strängnäs en liten stad mellan Eskilstuna och Södertälje i Sörmland, vi är den. Och, och där växte du upp tillsammans med Jonas Färnefors Det stämmer bra det ja. Jonas var ju en gäst i ett avsnitt och pratade om Late for the Sky, Jackson Browns album som är ett av de mest omtyckta avsnitten av podcasten så du har mycket att leva upp till där <laughs> Precis vad jag behövde höra Men eh, vi får se, jag har hört avsnittet Och tycker att eh, det är ett väldigt bra avsnitt Vad är det för skiva vi ska prata om idag? Vi ska prata om Bob Dylans Blood on the Tracks Och varför har du valt den? Det är Helt enkelt så att det är en av mina Dylan-favoriter Kanske den första Tillsammans med Highway 61 Revisited Som var den absolut första skivan som jag Fastnade för med Bob Dylan det finns någon form av enkelhet i den här plattan som gör att, som jag tror gjorde att jag fastnade för den. Kan du berätta, vad är din korta sammanfattning om vem är Bob Dylan? Ja, väldigt kort så är han ju någon form av väldigt enigmatisk person som emigrerade från Minnesota-trakterna Minnesota på 60-talet och tog sig till New York. Och började där skriva alla de här fantastiska låtarna från hans ja men då tidiga tid eller vad vi ska säga. Mm. Blowing in the wind och The Times they are Changing och de låtarna som gjorde att han någonstans blev ja, men någon form av ansikte utåt för medborgarrättsrörelsen i USA på den tiden. Ja, och det, var, det, var, det man kan säga också är att det var där han fick den här manteln på sig att vara the voice of a generation. Att han hade svaren. Något som han kanske inte var särskilt nöjd med att få. Vilket senare gjorde när han då gick mer åt det elektriska hållet skapade rama men skapade också på ett sätt musik som kommer att bli ja, hyfsat revolutionerande får man väl ändå säga. Mm. Jag tänker med Highway 61 kanske särskilt och Blond om Blond var ju skivor som, alltså av ett slag som man kanske inte hade hört förut. Förstår du vad jag menar? Jag, rätt jag, jag, jag håller helt med dig. Man kan säga att han, han revolutionerade hur rockmusik kunde låta. Ja, In, innan honom så, var, så sjöng Beatles Ye, yeah, yeah, yeah". <laughs> Efter Dylan eh, Så började de sjunga om valrossar Eh, Rock'n'roll handlade oftast om Susie Q och, och Susie Baby Det var enkla kärlekslåtar Men han, han förde in en poesi Till de här akorden. Om man vill vara storslagen och säga så Jo, men det är ju sant, och det har ju fått honom Som jag sa, den här rollen som han så gärna inte vill ha Enligt honom själv, sen vet man inte hur sant det är Men som också, för att säga någonting Koppling därifrån till den här skivan Där man kan se eh, Att där börjar någon form av Nästan häxjakt på honom, att att alla blev så intresserade av att höra vad, vad Dylan hade att säga om allting. Mm. Och det uttrycks på vissa ställen i den här skivan, tror jag, i alla mm. fall. Hans eh, svar på när han har fått lite nog av, av den rollen. Han vill vara musiker, inte en, inte en profet. Han var med om en motorcykelolycka 1966. Mm. Eh, vilket kanske blev hans ursäkt till att fly från... Eh, från den här eh, rollen han har blivit liksom påtvingad. Mm. Han började göra country-album, country-rock. En genre som han uppfann där. Vilket gjorde hans publik konfunderad. Och när 60-talet gick över i 70-talet så började han komma tillbaka och började göra mer personlig musik. Det stämmer bra det. Ja, vad, vad tror du eller vad, vad har du fått för dig orsaken till att Blood on the Tracks blev Blood on the Tracks alltså så som jag alltid har uppfattat den och tänkt om den utan att egentligen ha läst så mycket om tillkomsten så, så har man ju utgått från att det är en skiva eller skilsmässan har jag sett nu att den dröjde fram till 77 och det var ju två år efter plattan hade släppts men om en, en separationsskiva i alla fall som någonstans handlar om ett uppbrott helt enkelt och olika delar av ett uppbrott tycker jag att den här skivan beskriver väldigt bra medan det är min take på skivan och majoritetens take på skivan, tror jag. Medans, abs, abs, absolut. Ja, medan eh, Dylan själv har ju påstått att det är... Det är väl en ryss, antar jag, som heter Chekhov. Som hade skrivit några noveller som han menar att den är baserad på. Mm. Ja, men det är väl också för att kanske bibehålla den här den här mystiska kring sin egen person. Som ja. nästan blir lite fånigt ibland kan jag tycka. Ja men det är det som är problemet med Dylan. Det är att liksom det går inte att få ett rakt svar av honom. Och eftersom Nej. han förmodligen är mitt mytoman så har han ju, har han ju liksom gett alltså, hundra olika svar på frågan hur det här egentligen kom sig, att den här alumnen blev till. Ja. Men i och med att hans förhållande med det då nästan tioåriga förhållandet med hans fru Sarah... Sarah Louns, eller Sarah Dillon som man hette dem. Mm. Ehm, och de han får fem barn på den tiden. Jag har ingen aning om hur de, de lyckades. Jag har en idé. Mm. Ja. <laughs> <laughs> När det liksom började... Ja. Hans, hans son i alla fall, Jacob Dillon, eh, sedermera också musiker, eh, har ju sagt att, att lyssna på den här skivan är som att höra hans föräldrar bråka igen. Det får man väl helt enkelt slå fast att det är det den handlar om. Och det är det jag tycker är så tilltalande också att... För man gillar ju det när någon, när någon sätter ord på, på sådana här hemska saker. Det är enklare att ta till sig då på något sätt. Vad är det för saker du tycker han sjunger om? Jag tycker att hela skivan på något sätt är som ett, eller beskriver ett uppbrott, alla olika delar som man kan känna. Alltså att ena stunden så, vissa dagar kan man acceptera att det var så här det blev. Andra dagar kan man inte acceptera det. Vissa dagar är man jättearg. Till slut så kanske man till och med eh, erkänner för sig själv att jag har gjort fel och jag ångrar mig jättemycket. Mm. <laughs> och det är det jag tycker att han tar upp i de allra flesta låtarna på det här eh, albumet. Alla de här grejerna kan han liksom få in på en och samma vers. Det är ett väldigt stormigt album på det sättet. Eh, men jag tycker att han är som tydligaste det kanske det här... Eh, eller inte att den är stormigast men i You're a Big Girl Now låten. Det blir <laughs> på något sätt väldigt tydligt att, att han någonstans där börjar... Sig lite. Alltså Om man tänker att de två första låtarna kanske handlar mer om att någonting har gått snett. Så handlar uh, you're a big girl now mer om uh, att, att han någonstans sätter ord på smärtan. man ska säga, att han har kommit på att hur han har lärt sig saker senare än vad uh, hans då, kärlek eller hans fru då, har gjort. Jag tänker särskilt på den här: love is so simple to quote a phrase. You know it all the time, I'm learning in these days. Oh, I know where I can find you. In somebody's room. Alltså att han, kvinnan har, varit, har förstått kärleken hela tiden. Medan det är han som har varit. Kanske tagit det för givet. Eller bara så här, betett sig dumt. Och inte fattat vad det faktiskt innebär. Alltså, varje gång jag hör de raderna. Blir jag helt knockad. Ja, jag tycker att det, den är suverän. Och sen just det här. Jag vet vart du är nu någonstans. Du är i någon annans rum. Och liksom, bara hur ont det gör. It's a price I have to pay. You're a big girl all the way. Alltså att han någonstans där inser att jag kanske kunde ha, ha spelat ut den här handen på ett annat sätt och kanske borde ha gjort det också. Det som tror jag har gjort den här skivan så populär är att jag tror att så otroligt många kan relatera till de känslor han sjunger här. Både de, de känslor som man kan tala högt om och de känslor man skäms över att man faktiskt kan känna. Och det är inte bara i den här låten, det är det som är... Så härligt på något sätt. Eftersom att man någonstans gillar att götta ner sig i sånt som, som gör ont. Så är den en väldigt bra platta i det också. I If you see or say hello så där är det någonstans att så här, jag saknar henne jättemycket. Men, om, men säg inte att jag känner så. Att det handlar någonstans om att man saknar någon. Men den andra personen som man saknar ska absolut inte få veta det. Alltså att, ja, men det här klassiska mm. att ta att övertag i, i, i en sån relation liksom. Jag, vet, jag känner människor som har varit du vet, helt förkrossade över att, deras, mm. eh, att de har blivit lämnade av en person. Och så sen så sitter de på Facebook och gör uppdateringar om hur gött livet är. Mm. Lite grann som att jävla när hon ser det här, fy fan vad hon ska ångra sig nu ja. när jag har det så jävla bra. Det är ju fint när det uttrycks så här i, på den här skivan. Däremot så när man lyfter upp det och tittar på det så det är det ju liksom patetiskt. Även om det är mänskligt att göra så jag tycker att det är det som gör det skönt att man kan lyssna på en sån skiva och eh, förstår jag menar, att man kan tycka om att det uttrycks. Medan om man, om man begår de här misstagen själv så tror jag att eh, i retrospektiv sen när man tittar tillbaka på det, att man kanske skäms en del för, för det man gjorde. Det är det som också gör det här till en farlig skiva på så sätt att man tolkar låtarna annorlunda och känslorna beroende på vad man själv är i den här cirkeln. Ja. Är man efter ett uppbrott så kan man lyssna på det här och känna oj, precis så där är det. Men har man lite överseende och tycker att oj, som du säger, det är lite skamligt att känna så där. Mm. Och sen när man väl är mitt uppe i det här och man hör han liksom förbannat väsa, your you're an idiot babe, mm. så kan man vara så patetisk själv och bara ja, så är det. Ja, precis. Hur upptäckte du den här skivan? Det var nog <laughs> vår gemensamma vän Jonas Färnefors som introducerade mig för den det var så att, eftersom jag började lyssna på Highway 61, Revisited eh, typ, jag vet inte när det var 2006 kanske. Min absoluta favoritskiva vill jag bara lägga till. Ja, den är ju fantastisk. Men den började ju och då var det så här det här är ju så jävla bra. <laughs> Absolut sist på bollen var jag väl där. <laughs> Men ja, så då tänkte jag att det här måste jag ju ta till mig nu. Alltså allt som finns. Så då laddade jag ner diskografin. Preskriberat nu eftersom att det var så himla många år sedan jag gjorde det. Och sen Åkte jag och Jonas till USA 2007. Och då spelade vi upp ja, musik ur iPod. Ja, då då liksom. Och då, jag vet inte hur det var. Men då började vi prata om Bob Dylan. Och, då, och jag hade liksom inte satt igång. Det är ju det är liksom en katalog att ta sig igenom det där. Det är inte fyra skivor liksom. Jag hade liksom inte hunnit någon vart. Och inte börjat knappt. Men då kom jag att Jonas spelade. Och det är, inte från, det är inte från den här skivan. Så det blev en, ett ganska långt intro det här. Men han spelade... John Birch Paranoid Blues Från en bootleg från 1963 Mycket bra val, jag ska gratulera <laughs> Fan vad <jag> gilla Jonas <laughs> <laughs> Ja, han är suverän. Och då fastnade jag där då För den bootleggen Det blev nästa skiva nästan som jag, som jag tog till mig Och då blev jag så här. Jag kan inte börja i den här änden Och bara lyssna på liksom, bootlegs och live och livespelningar När vi var i New York då under den resan Så köpte jag en del skivor också För att tänkte att det är kul att ha och då har jag för mig att det var Jonas, om det här inte är en gigantisk efterkonstruktion, vem vet. Men att han föreslog Blood on the Tracks, att jag skulle köpa den. Så jag köpte den och sen köpte jag eh, Oh Mercy, som är också en av mina favoriter. Och någon mer, tror jag. Vänta, vänta, så du köpte Blood on the Tracks i New York? Ja, jag vet, det finns något romantiskt i det också. <laughs> Oerhört! Ja. <laughs> eh, Nej, det, det är stort. <laughs> på sitt egna fåniga lilla vis. Men ja, det gjorde jag. Och sen eh, så lyssnar vi väl eh, säkerligen en del under den, eh, under den resan också. Och eftersom att den är så jävla bra som den är så fastnar den väldigt snabbt också. Att, för det är ju väldigt, på något sätt, en ganska enkel skiva. Om man bara lyssnar på ljuden, om du förstår vad jag menar. Mm. Så jag, eh, ja, jag fastnar väldigt mycket för de här. Idiot Wind. Eh, you're a bigger now. Uh, simple Twist of Fate är väl de som... De tre tyngsta favoriterna på den skivan som jag fastnade för först. Eh, och sen dess har den hängt med. Så du satt dig i en bil på en amerikansk landsväg. Du satte i cd-skivan som började spela Tangled Up in Blue. Eh, det där är ju en helt fantastisk bild, Tony. Så att ja, eh, jag säger ja på den, på den frågan. Jag, jag, jag, blev, jag blev otroligt av avundsjuk. Jag hade vilja ha samma liksom, introduktion till den här skivan om jag hade fått välja det själv. Just eftersom Tangled Up in Blue, det här första spåret, och förmodligen skivans mest kända låt. Mm. Eh, en sån låt med mig på alla dyllan, bästa offer. Är mm. ett, på sätt och vis, en road, ett roadtrip-anthem. Det kan man ju absolut säga. Jag har haft lite problem. att liksom, Nu är det inte så att jag alltid måste... Måste förstå alla låtar som jag lyssnar på. Men den här, just i plattan så vet jag inte om den är det att han glider omkring. Och att det handlar om samma tjej hela låten. Eller om det faktiskt är så att han åker omkring själv och ser hennes ansikte. Alltså en kvinnas ansikte på olika ställen under den här roadtrippen. Förstår du vad jag menar? Jag tror jag förstår exakt hur du menar. Jag tror du kan ha rätt i bägge fallen. Jag har en... Teori eller en, en känsla av hur jag tror och känner att den historien och temat i stort på den här skivan är. Men jag, jag ska vara så fräck att jag spar den några minuter så vi hinner gräva lite, i, i, lite ytterligare i skivan. För mm. den utläggningen kommer säkert, ta ett, kommer säkert bli en, en utläggning på ett par minuter. Ja, det börjar full. Så du fastnar för den här skivan. Vad har varit din relation till den sen dess? Ja, jag, alltså jag önskar att jag kunde säga att jag har suttit eh, och varit olycklig till den på grund av spruckna relationer, men, men så har det inte riktigt varit. Det, eh, det som den där, däremot blev var eh, ett soundtrack till eh, en del av ett soundtrack till mitt liv när jag, när jag inte var nöjd med att, att bo i staden som jag bodde och jobba på jobbet eh, som jag hade vid den tiden. Och då lyssnar väldigt mycket på de här låtarna. Det, det var den här skivan och eh, Darkness on the Edge of Town som jag lyssnade mycket på då också. Och liksom mer än att jag kunde identifiera mig i det så ville jag göra det för att någonstans... <laughs> ja, det, det blir ju så fånigt så intressant. Men att man vill på något sätt känna det, det tunga på något sätt. Mm. När, man, när man är på en plats i livet och känner att så här, här skulle inte jag vilja vara just nu. Så har jag gjort i alla fall. Att då lyssnar jag på musik som trycker ner mig ännu lite längre ner. För att man ska bli lite, lite olyckligare. För att det finns någon form av... Det handlar väl om att romantisera patetik någonstans. Och liksom sitta i en... Jag satte min första lägenhet då i strängnelsen. En liten etta. Och kanske till och med köpte lite rövin där för att det hörde ihop med mallen av att vara patetisk. Och samtidigt kunna romantisera över det i ett senare skede av livet. Vilket jag gör nu. <laughs> eh, men så så det, det var väl där användningsområdet låg. Alltså sån här musik är ju som jord för att peta i sår. Ja. För att liksom få uh, sjunka ännu längre ner i fördärvet. Be beskriv lägenheten, beskriv scenen. Vad var det du var missnöjd med? <laughs> eh, det var så här att jag skaffade den här ettan. Det var precis innan jag och Jonas åkte på den här roadtripen till USA. Planen med den lägenheten var att här ska jag bara bo en liten stund sen ska jag vidare och göra någonting med mitt liv tänkte jag så att jag, där satt jag och göttade mig i, i ångest Vad var det med musiken som som satte ord på den här ångesten? Från den här skivan så kanske det blir svårt att relatera direkt dit, förutom typ Idiot Wind är ganska tydlig där för att den behöver ju inte bara handla om liksom om att den andra i en sprucken relation är en idiot. Utan den, eller som jag tänker mig att låten handlar om på skivan. så här, Att det är ganska många andra som är idioter också. Mm. Och bara ordet idiot win på något sätt. Every time you move your teeth, you're an idiot babe. Så tänkte jag bara, ja, ni är idioter. Men och, var... sen, och sen det smärtsamma ögonblicket när man inser att man själv också är en idiot. Ja, exakt. Herregud, sitta där. Det, ja. Jag kan ju se idag att det, det, det där var ju en idiot någonstans. Och samtidigt sitta och, och ha ångest över sånt här då. Och samtidigt, och nu går jag till en annan skiva, men Darkness-skivan, som faktiskt handlar om så här: beskriver ja, men arbetarna på de här fabrikerna. Och jag identifierade mig i det, trots att jag hade jobbat på det här jobbet i, jag vet inte, tre år kanske. Medan låtarna handlar om, om gamla farbröder som liksom har knäckt sina ryggar genom att ha gått till de här jobben i, i 40 år. Och ändå så ska jag identifiera mig i, i, i de låtarna. Det är, det är patetiskt på en ganska hög nivå. Men samtidigt just då var det skönt. Vad är det som gör att män som vi och män som jag har pratat med tidigare i den här podcasten tycker om... Att identifiera sig med det här mörkret och tycker om att liksom bli lite extra deppiga på grund av det här. Alltså det är väl så enkelt så, som själva umkan, antar jag. Det, det är ju skönt att tycka synd om sig själv. Men det kan man ju inte göra i grupp. Det, det passar sig inte riktigt att man sitter fyra personer och, sitter tyck och alla sitter och tycker synd om sig själv. Och så ska man utvärdera vem det är mest synd om. Då är det mycket, då är det mycket enklare att sätta sig i en... En mörkade lägenhet, ensam på en pall och tycka synd om sig själv. För då kan man liksom fokusera helhjärtat på, på sina egna känslor. Ja, jag tror trodde en, en bra beskrivning. Hur eh, skulle du beskriva dig som en dylanman idag? Ja, det, det skulle jag nog göra. Men samtidigt så vill jag vara tydlig med det, att jag, jag har liksom inte lyssnat igenom varenda skiva. Det har jag faktiskt inte gjort och det är jag ganska glad för också, för eftersom att diskografin är så stor så tar det mycket tid att ta sig an det. Mm. Och då känner jag att skivorna är tillräckligt bra för att man kan ge varje skiva ganska mycket tid. Och samtidigt vill jag inte bara så här, nu har jag lyssnat igenom allting. Därför att då är det mycket lättare att jag tänker, det här var inte så bra. Därför mm. att vid första lyssningen så behöver det inte alls vara speciellt bra. Så då istället har det varit så att kanske att en Bob Dylan-låt har, har dykt upp i mitt eh, Twitter-flöde. Nu senast i somras var det Changing of the Guards som oh. kom upp. Ja, Suverän. Som jag liksom har gått mig förbi lite grann. Jag har ju hört den förut men inte liksom riktigt lyssnat på den. Och den är ju från Street Legal-plattan tror jag var. Bara den tweeten fick mig att säga, ja men, det, ja men då kan jag börja lyssna på den här skivan. Mm. Och det är liksom slumpen där någonstans som tar mig vidare i, i Dylans diskografi lite grann. Men jag har hört mycket det har gjort och jag tycker om det allra mesta. Hur är din relation till Blood Under Tracks idag? Relationen är väl lite annan. Den är inte längre ett soundtrack till någonting som är, som är dåligt eller så. Alltså skulle jag må, må dåligt igen så kanske jag skulle slänga på den och lyssna. Men jag är inte riktigt i ett sånt skede längre. Det är bara så nu att det är helt enkelt bara är en suverän platta. Som när jag blir sugen på att lyssna på Bob Dylan så är det en ganska hög risk eller chans att just den åker på. Den räknas sig som ett skilsmässalbum. Mm. Jag personligen har ju alltid haft skivan... Time Out of Mind som kom 97 och var mm. den egentliga skilsmässig skivan. Den är helt fruktansvärd att lyssna på och är liksom bara nattsvart rakt igenom. Men jag kan tycka att Bad Under Tracks har ju, mycket, det har ju många väldigt upplyftande stunder. Den är inte en deppig skiva. Ja, den är, den är inte så neråt sådär, som man kan tänka sig. Alltså, vissa låtar som You're gonna make me lonesome when you go till mm. exempel. Det är en jävla fart i den eller i den låten. Så att den är ju inte så, så nedslående egentligen. Om man inte tittar på, på texten lite för den är ju ganska, hems eller hemsk är den väl inte, men den, där finns det lite smärta och tag Men om man bara lyssnar utan att bry sig om själva orden, om man säger så, så tycker jag att den är väldigt upplyftande. Hade du något Exempel, från nu. Nej, men jag tänker exempelvis på Lily, Rosemary and the Jack of Hearts skivans sjunde låt som ett åtta minuter långt västen epos där han mm. återberättar visst, där finns det ganska mycket gömda teman om, om, om brusten kärlek återberättar en eh, till synes ganska spännande historia som kunde varit hämtad från en Clint Eastwood-film mm. exempelvis avslutande Buckets of Rain är ju liksom en ren kärleksballad på något mm. sätt. Så, så det är ganska tvärakast. Och Tangled Up in Blue liksom i all sin eskapism och alla ringlande historier är ju en låt som, ja, men som jag vet att folk har kört på många fester. Det är inte musik för att liksom, sitta i mörkret och gråta till. Allt det mm. heller. Nej, precis. Jag håller med. Den är ett väldigt bra exempel. Just för att det är en ja, nej men det är precis som du säger. Det är en väldigt fart och, och som passar bra på fester också. <laughs> Faktiskt. Vad, vad tycker du om Dylan som sångare? Det är lite blandat det där tycker jag. Men det är ju lite som... Han har ju olika... Om man tittar på alla de skivorna han har gjort så har han ju skilt sig väldigt mycket åt. Alltså om man tittar till exempel på första skivan och senaste skivan nu så låter han ju självklart helt annorlunda. Men jag tycker att på den här skivan så tycker jag att, att han är väldigt bra. Alltså det är ju den här utsattade tråkiga diskussionen alltså den parallellen man kan dra mm. till Håkan Hellström, där folk påstår att han inte kan sjunga, och jag har hört samma sak om Bob Dylan mm. men det är bara nasalt och låter dåligt, och då kan jag bara bli så förbannad, för jag, jag vet inte på vilket annat sätt han skulle framföra de här låtarna eller hans, <laughs> hans röst är ju, är ju jord för de här låtarna, och det är en dimension i det som, som är anledningen till att, till att det blir så bra tycker jag, i alla fall allt från röst till instrumenten till liksom stämningarna i låtarna är en sån enhet. Även om man kanske liksom inte är en klassiskt sätt än du vet, skicklig sångare, så tycker jag att han är en strålande, en fantastisk sångare på det sättet att han, berätt hur han berättar de här historierna i låtarna. Mm. Jag tänker exempelvis på Idiot Wind. Där han, som jag tror att många kan tycka låter lite, att hans sång blir lite påfrestande, tycker det är så häftigt. Det låter som att han hela tiden, han, han liksom ligger så högt han kan, och sen när han blir riktigt berörd så höjer han det ännu mer. Ungefär, mm. du vet, som i Spinal Tap, när de liksom säger att en vanlig förstärkare går till 10, men den här går till elva. Mm. Det är som att han sätter i elvan ibland. Det passar ju så, så utmärkt i den låten, alltså just med det han, det han uttrycker i den. Och det, det du säger är ju det som ger den låten ännu mer styrka. Om man... Alltså texten är ju suverän i sig också. Men just det sättet han sjunger den på gör ju att den är oemotståndlig. Alltså på det sättet. Att inte... Att, det är svårt att inte ta åt sig av det. Finns det några andra texter på den här skivan som du har... Som har, som har berört dig? Eller som du har fastnat för? Alltså det är så svårt att, att plocka ut en enskild eh, så. Därför att jag tycker att de, de allra flesta texterna på den här skivan är ju liksom om man plockar ut en sak bara så får man inte med allt det mäktiga som man faktiskt tycker att låten utgör. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår helt och eh, hållet. Däremot så, så har jag synat lite Idiot Wind-texten som vi eh, pratade om förut. Mm. Alltså för att jag har alltid tänkt just det här att, att det är en väldigt enkel låt som bara handlar om hur förbannad han är på, eh, på sin före detta. Eh, men att ju mer jag har lyssnat på den att man liksom inser att, att det handlar eh, jag tänkte att, att jag inte har tänkt på det förut så den, den är så tydlig redan i början someone's got it in for me they're planting stories in the press jag tror att det är mycket det den handlar om alla de här historierna om vem vem folk tror att han är och vad han ska stå för ja, vilken, vilken typ av människa som han ska vara att det är till dem han sjunger den här låten till större del den bilden som han beskriver här som de har byggt upp eh, återkommer sen om man tittar på. Jag tror att det är eh, Shelter from the Storm. Så beskriver han hur, hur kvinnan han sjunger till, som jag tror är hans eh, hans för detta fru, hur hon tar av honom den här eh, törnkronan, att han sjunger att du tog av mig törnkronan. Alltså hela den låten är som ett minne av henne. De bra sakerna som hon gjorde för honom. Tänker jag med i alla fall. Mm. Och då beskriver han alltså att hur hon tar av honom den här törnkronan. Som jag tänker referera till den messiasfigur som han har blivit. Utan att kanske vilja bli det. Det som han är så förbannad för i Idiot Wind. Tackar han sin fru för att hon lyfte av den kronan från hans huvud. Så han slapp var den här typen med henne. Det var på så sätt hon var det shelter from the storm. Som jag sa tidigare när... Jag beskrev plattans olika dimensioner, att det var dimensioner av ett uppbrott. Att han i den låten, Shelter from the Storm, att det är den här delen när han minns tillbaka på allt det bra som hon gav honom. Eh, ja, den av någonting som han har haft men nu förlorat. Och det är det, she gave me shelter from the storm. Det var ju hon som var det här, tryggheten. Och det är kanske det han inser nu i den här låten när han ser tillbaka på det. Det var hon som var skyddet. Och det är det jag tänker att den, den låten uttrycker. Den känslan jag har fått av den och det som jag tänker mycket på när jag försöker sätta ihop alla de här berättelserna på den här eh, skivan. Mm. För att man kan ju säga att den består av ett gäng noveller. Den består av hundratals små olika historier. Och även fast alla historierna verkar vara helt, på ett sätt verkar helt oberoende från varandra handlar om olika saker så sitter de alla ihop. Det känns som att du inte kan ta en rad som du sa, du, man kan inte lyfta ut en rad från en låt för att falla liksom resten av bygget ihop. Mm. När Dylan, där i början på 70-talet så började han eh, intressera sig mer och mer för målning för att liksom få utlopp för sin skrivkramp han hade ett par år där. Han specialstuderade vissa konstnärer som hade som teknik att när du ser tavlan på avstånd så kan du bara se ett kaos. Mm. Och du kan liksom inte riktigt se hur saker hänger ihop. Men när du kommer nära så ser du detaljerna och när du ser detaljerna så verkar allting stämma. Allting hänger ihop i närbild. När du gör en bakåtåkning så liksom blir allting mer och mer gåtfullt. Och jag tror att han har försökt göra lite samma sak med låtbyggarna på det här. När man lyssnar på skivan så kan de olika ögonblicken kännas så självklara. För sen när man ska sätta ihop Idiot Wind, varför börjar han med att befinna sig i Vilda Västen? För att ja, sen beskriva en scen från vad som är uppenbarligen är 70-talet. Så är min pretentiösa tagning på det hela att jag kan inte riktigt se det här som en skiva. För mig så handlar den om kärleken i alla dess stadier hela tiden. Det vill säga att den kan handla om den inledande kärleken. Det här Buckets of Rain som ironiskt nog är varann slutat som. Eller det här Simple Twist of Fate, liksom mötet. Och det kan handla om när det är över, och det här du beskrev i, i början, att liksom alla de här olika känslorna man, som man kan liksom hoppa emellan. Exempelvis, you're gonna make me lonesome when you go, känns för mig liksom nyckeln till skivan. Även om det är en låt som, som låter väldigt romantisk i sig, och han beskriver hur, hur fin den här kärleken är. You're gonna make me lonesome when you go. Det finns hela tiden där att det kommer sluta med att hon går, och då kommer jag bli ensam ja just det. Så det, det känns hela tiden som att den hoppar fram och tillbaka i olika dimensioner Fan vad det här blir flummigt känner jag För att försöka vara lite mer konkret Så finns det Tangle Up in Blue som du nämnde mm. Är det samma tjej han berättar rakt igenom Och är det samma relation Men sen insåg jag på något sätt att Det är flera olika människor den han beskriver Vid ett tillfälle så kan, kan den här tjejen ha jobbat på en topless bar Där han går in för att ta en öl Och möter mm. henne för första gången. Men han har börjat låta med att beskriva om nästan deras tonårsförälskelse. Ja, precis. Och i andra delar så jobbar han på en fishing boat outside Delacroix. Det är då jag inser att det här låter otroligt storslaget. Men <gör> för dyllan på den här skivan så är alla kärlekshistorier en och samma kärlekshistoria. Så att det är som att du kan ta en scen... Från, var, från, från hundratals olika historier. Och sätta ihop dem så blir det en och samma historia. Att det är som att han, han är en, liksom en själ som genom någon sorts reinkarnation hoppar emellan alla de här livsöderna. Eller att de är två människor som hoppar igenom alla de här livsöderna. Och slutar slutändan när han sjunger liksom I got to get back to her somehow. Det, det är det vad allting handlar om. Att en dag så kommer de bli lyckliga tillsammans. Inte i den här livstiden kanske. Men i en annan. Och sen i Shelter from the Storm så sjöng han It was in another lifetime. Mm. Jag, är ingen, jag är ingen andlig människa. Jag är ingen religiös människa. Men på något sätt är det som att i Dylans låtvärd så finns det någon sorts religion jag tror på. Det finns något sorts plan där alla... Jag vet inte. Där, där, där allting bara är en och samma pågående historia. Helvete var det låter som att jag rökt hash eller någonting. Det är där, Tony. Ja. Det är där. Var djupt. <laughs> men. Eh, jag, jag, jag kan faktiskt hålla med dig. därför att Om man tittar på. Alltså bara så här små saker som när han beskriver. så Han växlar ju i alla låtar nästan tror jag. Mm. Eh, ja. Jag ska inte säga för mycket. Men mellan att sjunga om. Him och I. Alltså jag, honom, henne. Mm. Alltså att. Det är samma sak om, om du har lyssnat på. Eh, om det är. Blood on the tapes. Som är någon. Eh, det är väl outtakes från den här skivan, tror jag. Ja, det stämmer. Det som hände var att eh, först skulle det här ha varit en helt akustisk skiva. Mm. Och det som är kvar från de eh, inspelningar han gjorde i New York eh, tidigt 1974, exempelvis Simple Twist of Fate, If You See Her, Say Hello, och You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Men sen, eh, och, och många, några av dem har blivit släppta officiellt på The Bootleg Series. Mm. Eh, men sen så ångrar han sig och kände att det var lite Slarvigt inspelat Så han spelar in det på nytt med en, eh, När han var uppe i Minnesota I sina hemtrakter Och det är många av dem Majoriteten av de spåren är från nyinspelningarna mm. I alla fall Så du refererar till, till Botlägen där, eh, där Man får höra de här första New York-inspelningarna Ja, men ja, problemet är Att jag har en som heter Blood on Tapes och en som heter The New York Sessions så jag vet inte om det är någon skillnad mellan dem eller om det är samma. Vi säger att det är samma i alla fall. Vi säger att det är samma. Det är Som samma. också den <laughs> suverän suverän, alltså, tycker jag. Vissa låtar tycker jag höjer sig. På den här New York Sessions-plattan. Eh, skilj, den skiljer sig från alltså originalplattan Blood on the Tracks. Där han, för där sjunger han på vissa ställen I istället för He. Alltså att han har bytt plats på såna, på såna ord på de här två olika skivorna. Vilket... Alltså jag vet inte, utan att gräva ner sig allt för djupt Så ger det väl eh, Någon form av vatten på din kvarn kanske Om din teori där Alltså att det handlar om, om olika människor Med samma kärlekshistoria mm. På något sätt Du Har du hört på Bootleg så finns det den här Som finns på New York Sessions Den akustiska versionen av uh, Idiot Wind mm. Som jag tycker är en kanske överlägsen version Av den som hamnade på, hamnade på Blood Under Tracks Mm Ja, jag kan, jag kan hålla med dig om det. Och där uttrycker han också någonting som jag hörde när jag lyssnade nu i veckan. För där är lite andan text också, vissa delar. Mm. Eh, där han sjunger om hur people steal him blind. Eh, och då tänkte jag om det är det att han är så förbannad på samtida musiker mm. som använder det, det han har gjort eller hans namn. Allt flera idioter <laughs> kanske i den texten till och med. Ja, eh, precis Imitators still move blind ja, men det tror ja, det. Jag, jag tror absolut Och jag tror att, att han nästan har Ibland kan det kännas som att han tyckte att de här New York sessions Blev lite för intima Exakt, och det, och det kan ju faktiskt också vara en anledning Till att man slänger omkring Ja men olika ordformer Av jag och du och han Alltså sådana saker för att någonstans eh, Distansera sig själv från texten mm. Just för att Som sagt, vi vet ju inte om det är Ett självbiografiskt album på det sättet men om det nu är det så kanske det är hans sätt att på något sätt skapa lite distans och skapa den här chansen att, att han fortfarande kan säga, nej den här handlar inte om mig det här är något helt annat. Alltså det är så jävla mycket gåtor med Dyllan men fan om det inte är det som får folk att tycka att det är så bra. Ja, och det är därför som jag tror att man tycker om den här skivan eh, så pass mycket, även om jag funderade på det till jag visste att vi skulle ha det här samtalet. Jag har inte slagit mig förut. Men eh, som du säger en stor del av det är att han är det här stora mysteriet. Som liksom svarar god dag yxkaft i, i intervjuer. Han ska göra sig så ogreppbar som möjligt. Och helt plötsligt så släpper han ett album. Som till synes verkar handla om hans separation. Och helt plötsligt blir det jättepersonligt. Och jag tror att det är en stor... En viktig del är att den här skivan har blivit så stor som den har blivit därför att man tror att här finns det en pusselbit som gör att vi kommer närmare, närmare honom än, än vad vi någonsin har varit. Och det är det som gör alltså att, vara, att vara ett så här besatt dylan är ju så jobbigt just ifrån det att man tror hela tiden att man ska kunna lösa det här pusslet. Att man ska kunna få alla svaren och alla de här outtakes som finns alla de här hundratals låtarna som är osläppta som ibland kan vara bättre än originalen. Och som ibland liksom har verser som är helt omskrivna. Man försöker jaga det här för att man tänker att, oj, om jag bara får höra det där så kommer jag liksom förstå vad allting handlar om. Mm. Medan det ju mer, ungefär som lost, ju mer man får reda på, desto mer... Desto mindre vet man. Ja, men precis. Ja. Nej Absolut, jag, jag, jag håller med dig. Även om jag inte är en sån som kan allting om allting, om Bob Dylan, mm. så finns det fortfarande någon, någon del av mig som vill veta saker, som vill, vill veta allt. Det är väl bara det att jag inte har tagit mig för att Skaffa kunskapen än. Men som sagt, det är, det är väl ett eh, livsprojekt som, eh, som du sysslar med. Ja, jag rekommenderar dig att sätt inte igång med det. Det kommer liksom ta alldeles för mycket tid. <laughs> ja, det kanske blir framåt pensionsåldern <laughs> sen då. Ja. Vet man vad man ska göra. Nej, men jag tänker exempelvis prata en lilla rosemary and the jack of hearts. Den här västernhistorien Om man lyssnar på den i bakgrunden Eller utan att sätta sig in i texterna Så framstår det som en hel historia mm. Alltså som sagt när man går in på närbilder Och man hör några repliker här Några repliker där Men när man sätter ihop allt det här Så är det ganska mycket hål och luckor Och historien hänger liksom ändå inte riktigt ihop Men, man, men det är nästan det som fascinerar och får. En, och jag, ä, jag älskar den låten Det är nästan en av mina favoritlåtar på den här skivan Jag hade velat fråga dig om den låten Faktiskt Okej okay. <laughs> <laughs> nej men för jag jag, jag, alltså jag tycker också om om låten eh, på så sätt att, att den är ganska frejdig på något vis men jag förstår inte riktigt vad den gör på skivan förstår du jag menar det vi prat, ja. eh, du hade ju en, en ingång där när du pratade om det men för så på det sättet som jag ser skivan mm. så har jag så svårt att se platsen för just den här låten förstår du jag menar som ja, du för... sa, det, det, det är en, någon form av västernfilm nästan. Som är, för att om man tittar på skivan, fem, om vinylen, fem låtar först, mm. eh, som alla beskriver någonstans lite samma sak. Det här vi, pratar, vi har pratat om nu flera gånger, olika dimensioner av uppbrott och så vidare. Eh, och andra eh, sidan av, av skivan börjar med Meet Me in the Morning. Och där tänker jag mig i alla fall- att man någonstans är på väg mot- eh, att inse att fan, jag vill, jag vill inte det. Jag vill ha det tillbaka. Det är ju kolsvart. Ja, precis. Och mitt där, <laughs> från ingenstans- så drar han av Lily Rosemary- and the Jack of Hearts. Jag, ja, jag har bara svårt att se- platsen. Jag, jag, jag förstår vad du menar. Det var ju den låten som- jag var inte förtjust innan från första början- Eftersom jag säger, precis som du känner sig, vad, vad gör den hemma här? Mm. Och sen när man får veta att det finns en outtake som heter Up to Me. Har du hört den? Nej, jag missat. Det borde du göra. Den kom på Biograph-samlingen från 80-talet. Som är, hur ska jag säga det? Minst lika bra som vad som helst på Blood Under Tracks. Otroligt fin ballad. Och hade den liksom hamnat där istället så hade det blivit kanske lite av mer av en komplett historia. Men jag vet inte, jag kan på något sätt som sagt, den är väldigt fredlig, den bryter av skivan ganska bra och jag kan på något sätt känna att, att de temana som finns i resten av skivan på något sätt hör hemma där. Då då i på skivan i Tangled Up in Blue i Idiot Window i synnerhet You're Gonna Make Me Lonesome When You Go också så är det ibland som att han tisar med lite västernmotiv. Mm. Och i den här världen jag har målat upp i mitt huvud är det ju 1970-tal samtidigt som det är 1800-tal och 1700-tal och 2000-tal. På en och samma gång du går in i ett rum och så kommer ut ett annat. Och det känns som att alla karaktärer på Lily, Rosemary och Jack of Hearts inte är på det stället de vill vara. Utan de har alltid massa saker bakom sig som ställer till det på olika sätt. Det är massa svek och förräderier. Men jag vet inte, på något sätt så känner jag ändå att det här, det hör ihop med den... Med den här liksom stora historien. Mm. Men du öppnade ändå upp någonting här. Tony. Tror jag. Ja vad bra. Vad skönt. Ja, Jag får ta några, några lyssningar på den. Och sen den här outtaken. Så kanske jag också hittar ja, vad bra. dess plats. Mm. Du, vad tycker du är bäst med den här skivan? Det är så svårt att säga någonting nu. Som vi inte har tangerat den. Men jag tycker. Alltså om man ska bortse från enskilda låtar. Och så, så är det just. Mönstret som, som den, den håller då. Förutom <laughs> Lily Rosemary, som vi har varit inne på. Mm. Men att den verkligen är fram och tillbaka hela tiden, och att man kan identifiera sig själv i känslan som låten vill, vill förmedla. Så alltså att man bara kan vända till sig själv och titta på att det behöver inte vara spruckna relationer, utan bara ja, men de, sådana känslor som man själv kan ha liksom, svårt att, att komma underfund med. Så är den skivan ganska komplett på det sättet, tycker jag. Eh, med undantag då, än så länge för Lily Rosemary. Vi får hoppas det mm. om, om vi skulle säga så här, Vi har någon lyssnare här En polare till dig som har hört det här Och som inte Han, han har hört samtalet Han är jävligt pepp på Blood Under Tracks Men han har bara 30 sekunder på sig Vilka blir det? Ja men då ja, Då skulle jag nog ta öppningen på Simple Twist of Fate I all sin enkelhet så Tänker jag mig att, att Den säger någonting om just det här det här låter också väldigt fånigt nu. Men att ödet är vad det är. att Det kan se till så att man, man hamnar på platser där man inte trodde att man skulle hamna. Och den gör det på ett ganska romantiskt sätt. De första 30 sekunderna i alla fall. <laughs> Tror jag. They sat together in the park As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark Tingle to his bone så fånigt som det låter, just det här, bara känslan av det. när man träffar någon som man kanske inte hade räknat med att träffa och känner någonting som man inte hade räknat med heller, och ju, jag säga. Och just det med att, att han säger att it was then he felt alone. För det naturliga skulle vara Att man, man tänker att när man träffar någon på det sättet Ett one night stand Eller vad det nu kommer bli så, är, mm. så, så blir man så här, Wow, fan vad gött Men att han just känner sig ensam Just där och då När han är så minst ensam Men samtidigt är det så naturligt och så vackert För det är fan i mig så det kan vara Ja, precis Ja, exakt, bra, du tyckte det faktiskt bättre Än vad jag gjorde <laughs> Vad tycker du är sämst med skivan? Ja, det har vi också berört. Det är Lily det, Rosemary. Ja, jag kanske får klandra mig själv där. Att, att jag är för eh, antingen för dum eller inte har eh, borrat mig in i den tillräckligt bra. Eller så är det så att du bara är tillräckligt nykter för att se på det här med liksom... Nej. Och bara inse att det kanske inte var riktigt helt, helt klokt. Så kan det vara också. Det låter jag vara Kommer du ihåg när du lyssnade på den här skivan första gången att du var någonting du tyckte lät konstigt? Nej, inte... Nej, jag tror inte det. Jag tror att det kan vara för att jag har en digitalt uh, remasterad skiva. Mm. Men på vissa av de här akustiska låtarna så kan du höra hur knapparna på hans skjorta slår mot gitarren. <laughs> det, här, det här är nördigt på ett, på ett sånt plan, Tony. Så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det har jag inte lagt märke till. Är det sant? För mm. att när jag, när jag skaffar den här skivan på gymnasiet och lyssnar mm. på den första gången och kom ihåg att lyssna på exempelvis, uh, Simple Twist of Fate så störde jag mig som fan på att det var det där ljudet men då kanske, det inte, då kanske det inte är så är det något fel på min cd-skiva då? Jag vet inte, eller så har du liksom den där kanske är värd massor med pengar om, om du lyckas <laughs> sälja in det som du precis sa, det här är Bob Dylan's kortknappar som låter Du, hur tror du det hade känts att ha varit uh, Dylan's tjej när man hör den här skivan? Uh, mm. ja jag tror att jag skulle vara nöjd <laughs> alltså jag kan tänka mig när man går ifrån en sån uh, relation, de, jag vet inte hur länge sa de att de var gifta, tio år kanske nästan tio år, ja. uh. eller i när var det tio år uh. det här är ju ändå på något sätt om man läser om, om man förstår låtarna på ett särskilt sätt så uttrycker han ju en del smärta och saknade i alla fall och det det kanske man skulle hoppas på efter att ha varit tillsammans i tio år: Att man har lämnat eh, spår någonstans. Kanske inte just blod på spåren, men att man har berört, <går> att jag betytt någonting. Och om det kommer en hel skiva ur, ur det. Så kanske det finns någonting där i alla fall. bara en sak jag liksom känner att man var kanske tvungen att ta upp- för att vi pratar väldigt mycket om hans perspektiv på det här. Hur han har känt. Mm. Jag bara undrar, hur känns det att vara tjejen- den som han sjunger om på Idiot Wind? Det här vi snackade om i början, de här självömkande männen. Mm. Tror du det är en fara man kan hamna i? Att man glömmer att det finns, finns faktiskt en människa- som, som tar del upp av det här. Om det nu är självbiografiskt så hänger han inte bara ut sig själv. Han har mm. ändå tagit beslutet att släppa plattan- mm. eh, hon har förmodligen inte så mycket att säga till dem, Utan får liksom. Höra när den kommer ut vad han har att säga om det. Och det kanske inte är helt rätt heller. jag vet jag inte. <laughs> hur mycket han eh, delgav henne. Innan det här. Eh, innan den gavs ut. Men eh, hade jag varit henne. Så hade jag kanske velat ta ett finger med i spelet. Och veta vad han hade tänkt att dela med sig av. I alla fall. Vet du, han, vet du hur han vann tillbaka henne? Nej. Har du hört Desire-skivan som kom efter Blunder Tracks? Ja, oh, den är fin. Sarah. Sarah, avslutande låten. Han och Sarah hade det skakigt. Eh, och mycket av det som han har indirekt beskrivit på den här skivan. Och var väl på väg mot en skilsmässa. Men han ville att hon skulle följa med på den här turnén. Mm. Och hon var med och hängde i studion en dag- när han höll på att spela in låtar till den här Desire. Mm. Och då säger han eh, till henne- This is for you. Ja. Och så sjunger han hela låten Sarah- och ser henne rakt i ögonen. Det är den tagningen som man hör på skivan. Ja, det är, det är en fantastisk historia. Jag, jag har faktiskt hört den förut i, en, i ett annat podcast-sammanhang. <laughs> eh, jag tycker att eh, när man kan den historien, det gör ju den låten ännu bättre. Eller hur? Sen eh, lär det ju förstås vara en efterhandskonstruktion. Man, eh, man ska inte låta sanningen komma i vägen för en bra historia. Mycket bra sagt! <laughs> Du David, det var väldigt roligt att du var med i den här podcasten och pratade om den här skivan. Ja, tack så mycket. Ska väl jag säga. Det var jättetrevligt. Ja. Du, då säger jag tusen tack. Tack själv. Hej. Då skulle jag bara vilja tacka för att ni har lyssnat på vårat samtal. Jag ska bara fylla i och säga att efter att jag och David hade pratats vid så mejlade vi lite kort om det här med det här kortknappsjudet jag tyckte mig höra i exempelvis Simple Twist of Fate. Och till slut så fick jag David att erkänna att visst kan man höra något sånt där i bakgrunden. Så det var nog inte bara jag som inbillade mig saker. Får vi hoppas. Lyssnar ni nästa vecka så kommer ni få höra mig och... Kalle Gisselsson pratar om Guns N' Roses album Appetite for Destruction. Förresten ni, ett tips. Ta en höstpromenad i skogen. Lyssna på en podcast eller någon bra skiva. Och bara njut av färgerna och dofterna i skogen. Och en skiva som skulle passa bra för en sån promenad är Mavis Staples nya album One True Vine den har förgyllt många promenader för mig på sistone så den kan jag varmt rekommendera. Tack för den här veckan. Vi hörs!